в мій город мертва ворона. Так. Я викладав фізику у школі, потім у технікумі. Я теоретик. І тому заступник Юрія Гнатовича по науці. Олександр Іванович Мирович теж теоретик. А спроектував реактор. Чи жов? Годі. Завелися як баби на ярмарку. До вимкнення реактора з енергосистеми Рівно година. Як директор беру відповідальність на себе. Але кожен з вас відповідає за свою ділянку. Василю Петровичу чергуєте з нічною зміною. Проводите інструктаж. Ви на блоці постійно. Сергію, твоя зміна укомплектована? Нечипоренко, у відпустці оператор енергоцеху. Заміна є. Чижов, ми з Юрієм Гнатовичем на домашніх телефонах. Ну, ні пуху, ні пера. Паливода, навіть якщо експеримент Голобородька вдасться, пам'ятайте, це дилетантська авантюра, яку ви санкціонували. Півдогую вигнулася на майдані дошка пошани. Художник з борідкою і фотограф, обвішаний апаратами, оновлюють і міняють портрети до свят. Лежать на траві портрети, які назовсім знято із дошки, бо ці люди не виправдали чиїхось сподівань і авансів. Вони дивляться на перехожих полиняло і винувато. Замість них виставлять фотопортрети інших. Всі місця вже заповнені. Лише одне порожнє. Під ним підпис Мирович Миколи Іванович, старший оператор ТЕЦ АЕС. «А перефотографувати з цього старого портрета не можеш?» – запитав художник, посмоктоючи люличку. І це вже перезнято з перепустки. «Піжонить?» – колупає припічок, чи ігнорує почисті. Ах, хрінь його зна!» Двічі нині був у нього вдома, жінка сказала, пішов фотографуватися. А дочка твердить, що пішов помогти товаришеві човна просмолити і мотор перебрати. Шукай вітра в полі. У міськомі мені бороду обріжуть, як не закінчу цей іконостас. Останній строк сьогодні. І мої п'ять карбованців за портрет Мировича плакали. Ретушний, як слід, підмалює її шабаш. Це тобі легко. Натиснув на кнопку апарата. Вилетіла пташечка, і готово. А художникові знаєш, скільки треба рябіти над портретом? Щоб схожий був, щоб подобався всім. Я не ремісник, я дизайнер. Через те і платять більше, а я старцюю. Там п'ятірку, там троячку, посмітюха. Хоч сьогодні пощастило. Сфотографував жінку цього Мировича. Пообіцяла кросівки для сина дістати. В універмазі торгує. Мирович миршовий, а баба в нього на всі сорок градусів. Так, треба закінчувати. Давай таки ретушну твого проханого Мировича. Гірший, яке не буде. Знаєш, що він постоялець на дошці. Мусиш мати його негативи в запасі. Відлови його і наклацай. Несамовито лиментують жаби у весняних заплавах річки. Здається, усі вони виповзли на обігріті сонцем береги і, щодуху репетують, перезимували, вижили, готові продовжити свій жаб'ячий рід, наперекір всім вашим дустам, гербіцидам, смердючим стокам, які ви зливаєте у наші води. Мчать, вигинаючись лозиною, розмахуючи руками, зухвало обминаючи перехожих у ту останню мить, коли піші вже готові прийняти болючий удар. Джинсові хлопчиська і дівчиська на безшумних ролінгах, що заполонили місто, Потіснивши велосипеди, любителів рулінгів лають, махають їм слід кулаками, а спробуй на дожини. Вони, як привиди, нечутно виринають перед очима і, як привиди, зникають, балансуючи гнучким тілом. На дверях модернового міського готелю, як завжди, висить полиняла табличка. Вільних місць немає. Приїжджих, швидше б здивувало якби не було такого напису. Однаково заходять до холу, терпляче стоять у черзі до адміністратора. На світлому електронному табло, розміщеному на даху кінотеатра «Сучасник», біжать миготливі рядки. Завтра, в суботу, 26 квітня, міський крос. Здорових тілом і духом чекаємо на центральному майдані біля фонтана. Всі призові місця вільні. Форма одягу демократична. Збір о 10 годині. Увага! На старт! На шворках балконів і лоджій сохнуть дитячі повзунки, чоловічі сорочки, жіночі сарафани і халатики. Пригріло. Треба освіжити після зими легкий одяг. Тим більше, що завтра субота, за ніч висохне. Серединою річки пролітають освітлені вогнями, озвучені музикою ракети з пасажирами. За ними, за їхнім відображенням у воді, стежить із вікон балконів набережної. Зір зголоднів за зиму по цьому вечоровому видиву, який пробуджує в душі милу жагу мандрів, плавби, плескоту хвиль, миготіння зелених берегів з усамітненими парочками біля яскравого намету, хлопчиками, що Голяса купають коней, Як мало треба для щастя. А ми не вміємо ним скористатися. У просторому дворі міської лікарні стоять у рядку мікроавтобуси швидкої допомоги. Підфарбовані номери, зарехтовані усі зимові гріхи на кузовах, вже пройшли весняний техогляд в автоінспекції. В одній з машин дверцято розчинені з обох боків, бо приліг задрімати від безділля довготелесий водій, який не поміщається на сидінні, а хочеться витягнутися на весь зріст. От істерчать з кабіни його великі ноги в кедах, як шлагбаум між двома швидкими допомогами. Світиться атомна за містом. На її корпусах уже обладнали святкову ілюмінацію, яка то загорається, то гасне. Це її пульсуюче світло сягає міста, його вулиць і будинків, наче отак і дихає станція, рівно, спокійно, виписуючи бездоганну кардіограму.